Să-ți într-un tot sfeștii Pe de Dumnezeu și Maica Lumii Pentru că întări cinstindu-o. Să o Să-i străin meu pe domnul și s-a doculat Duhol meu de Domnul Izeu, mântuitorul meu. Ceea ce ești mai čistit, de cât te Și mai părit, de a te asemăna, de cât se nafi, mii. ne fără să că ești cu pântul la ivescut, deci de Căutat spre smerenia sale, că iată de acum vor ferici toate le. Deci, acum adevărul, răsăbăre de Dumnezeu temării. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sunt numele lui și mira lui Nanusunea. Spunește, ce este teme de Răsluș, mi-a ce ești mai cinstit, de când te și mai să la lafilmi care fără ca pentru pe dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat răscând de dumnezeu să te mări porcu cu brațul să domnul risipită pre cei mândri cu curțen Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine ce-am cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim povărâta pe cei puternici de pe scaune și-a înălțat pe cei speriți pe cei plământi au de bunătăți, și pe cei bogați să a fost afară de șeți ce ceea ce mai de cât Și iubi, mai mari ca fără de asta, e de cât te napi, care fără să pe dureze cu pălcu, la pe tine cea cu adevăr. O milează, milează, Pentru că l-ai pentru tine cea Apără mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Apără mântuiește, prea sfânta, prea curată, până stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria. Cu toți, Finții povenindu Că Sunt aleasă foarte bine, Dumnezeu! Îmi doresc să noi Dumnezeu! Noi Îmi lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. pe tine te laudă toate puterile cerești și ți-e slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și buruream și în vecii, vecii lor Și pe viteazul Nestor, la locul de luptă, l-ai întărit cu puterea crucii. Așa și pe mine mă întărește, totdeauna. Și Fiului și Sfântului Dori, și acum și cu durerea, și în vecii veciilor amin pe Domnul care s-a întrăpat din colaborare. pe el îmi saltire și Să of Vă lata ne rugăm să-i auzi nă și ne miluiește. O glorieul este Domnuluiul este. Doate Încă ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel. Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitroponitul Munteniei și Dobrogei, loc al Tronului Incesarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru prea sințitul părinte, măcariem, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord pentru sănătatea și mântuirea lor.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 Pentru frații noștri preoți monah și monachi, rodiaconi, diaconi, și monahini, și pentru toți și pentru Hristos, frații noștri. Amen. pentru fericiții și pururea pămeniții acestui Sfânt lăcaș, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drămăritori creștini, care o aici și pretutindesc. Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Slujitori, închinători, câtitori și binefăcătorii spânt locașului acestuia. Dumnezeu! Zărbătoarele binefăcătorii și Miluitorii catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostânesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Și fac bine în sfântă, și într-o tot cinstită Biserica aceasta. Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă. milostiv și de oameni, Dumnezeu ești și ție slav înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci, vecii vecilor. Amin. Să primim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnul Te și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Domne, miloia ziua toată desăvârșită, sfânt în pace și fără de păcat, cerând de la Domnul să cere. credincios, îndreptător, păzitor, al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să ceresc. De la Domnul să păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să ceresc. din odnoastre și pace lumii de la Domnul să cere. Tot zorii, tot vremia vieții noastre în pace și într-o bucăință o să vărsii de la Domnul să cere. Da, Noastre, fără durere, neînfruntat în pace Și răspuns bun la fricoșătoarea judecată Lui Hristos Să cere da Pe preasfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și a Fecioară Maria, cu toți să o pomenim. și unii alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă dăm ține Doamne. că Dumnezeul și al îndurării și al iubirii de oameni ești și ție slavă înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. lor. Noastre, Domnului, să le plecăm. Ține-le, voie! Cu altă este animilui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm lui și fiului și sfântului Duh, acum și puroria și în veci vecilor. Ami, Este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința de creștini și sfântă biserica ta apăsește dracul Prea sfântă nescătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Și ea ce ești mai decât de lovimi? Și mai mărită fără de asemănare de serafimi, Care fără spicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, Pe tine și acum adevărat născătoare de Dumnezeu te mărit! slavă -e, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră noastre ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Tu, și acum și pururea și vecii vecii doci. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, prea-ți înții de Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate micii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților împărați și într-un mai cu apostolii încoronați, Constantin și mama sa Elena, ocrotitorii catedralei patriarhale ale sfântului Cuvios, Dimitrie cel Nou din Basarabi, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Egina, Vindecătorul de boli, A cărui sfinte moaște se află aici spre închinare, ale Sfântului Mare lui Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir și cei dinpreună cu dânsul a căror pomenire o să astăzi, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeștilor, Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții săi. Prea cu și prea cernici părinți, iubiți frați și surori, în Hristos Domnul, izvorul vindecărilor. Mulțumesc! Prea Preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea de a sluji în această seară aici pe colina Bucuriei la privegherea sărbătoririi Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Acest martir al Bisericii noastre a trăit în secolul al IV-lea, în timpul împăraților persecutorii Dioclețian și Maximian Galeriu. S-a născut într-o familie evlavioasă creștină, tatăl său, a fost dregătorul cetății tesalonic. A fost botezat în taină de părinții săi din pricina persecuțiilor împotriva creștinilor, fiind crescut în dragoste față de Dumnezeu și de semeni, părinții săi, împărtășindu-i în toată vremea cuvântul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos și în mod deosebit pilda vieților, pilda unei familii iubitoare și jertfelnice în Hristos Domnul. Sufletul său și l-a împodobit cu toate virtuțile. la iubit mult pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Părinții săi au trecut de la vremelnicele locașuri la cele veșnice și au lăsat lui Dimitrie nu doar bogăția pe care au cheltuit-o cu multă chipzuință, Împărțindu-o în mod deosebit săracilor, dar și bunolor nume. Împăratul Maximian, prețuind tinerețea și înțelepciunea lui Dimitrie, l-a numit în locul tatălui său, dregător al orașului Tesalonic. Dimitrie... L-a mărturisit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mai ales prin puterea modelului, aducând foarte multe suflete la credința creștină și s-a dedicat în mod deosebit slujirii celor aflați în suferință și în căutare de sine a celor aflați în necazuri și strâmtorări. Iată, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie ne este pildă prin tinerețea sa jertfelnică, mai ales în aceste zile de nevoință și pelerinaj, când credincioși de toate vârstele și ne bucurăm Că sunt foarte mulți tineri și copii care se nevoiesc împreună cu părinții și cu bunicilor, și vin aici, pe colina bucuriei, pentru a primi binecuvântarea lui Hristos, cel care este minunat într Sfinții Săi. Și a se împărtăși de comuniunea și prietenia cea veșnică a Sfinților. Părintele Arsenie de la Techergheol, nonagenar fiind, spre sfârșitul vieții, i s-a cerut să dea un îndemn tinerilor și a zis acest îndemn îl dau tinerilor. Tinerilor, dați-mi tinerețea voastră mie, bătrânului, agenar dacă voi nu știți ce să faceți cu ea. Așadar, iată, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie ne învață ce să facem cu tinerețea și cu viața noastră. Cei tineri în putere trebuie să îi ajute în mod deosebit pe cei aflați în suferință, în ecazuri și strâmtorări. Așa cum Sfântul Mare Mucenic Dimitrie i-a ajutat pe contemporanii săi, fiindcă Tinerețea alină întotdeauna boala, prin grija celor tineri față de bătrâni, față de cei aflați în neputință, în strântorare și în necas. În puterea tinereții noastre putem face mult bine. Așa cum ne-a învățat Mântuitorul nostru Iisus Hristos și cum ne-au învățat Sfinții, așa cum ne-au învățat și ne învață părinții noștri duhovnicești și părinții care ne-au născut și care trebuie să ne crească de mici în Hristos și în biserică. În tinerețea sa, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie l-a mărturisit cu brețul vieții sale pe Mântuitorul Isus Hristos. Aflând împăratul Maximian, că este creștin, cu prilejul biruinței din anul 306, Asupra asciților, ajungând în Tesalonic, a inaugurat sărbătorile în cinstea zeităților păgâne, în cinstea zeilor. Și Dimitrie s-a opus, mărturisindu-și credința sa creștină cu fermitate și bucurie. Împăratul Maximian l-a pus în temniță, urmând ca după acele sărbători să fie supus la chinuri, să fie ucis. Între timp, în arenă, lie vandal de neam și păgân, nu doar că Ucidea cu multă cruzime pe vitej, dar a început să-l ponegrească pe Mântuitorul Iisus Hristos și credința creștină. Un prieten al Sfântului Dimitrie, care se numea Nestor, un tânăr viteaz, nu a putut suporta această situație și a alergat în temniță la Dimitrie, cerându-i rugăciunea și binecuvântarea de a se lupta cu Lie. Dimitrie s-a rugat și apoi l-a însemnat pe frunte cu Sfânta Cruce, cu semnul Sfintei Cruci, Îndemnându-l, du -te! pe Lie vei birui, iar pe Hristos vei mărturisi. Și într-adevăr, viteazul Nestor l-a ucis pe Lie, aducând multă întristare împăratului Maximian care ulterior a aflat că la îndemnul și cu binecuvântarea lui Dimitrie, Nestor l-a biruit și apoi l-a ucis pe acest vandal păgân. Atunci Sfântul Nestor, chiar înainte de luptă, a cerut ajutorul milostivului Dumnezeu prin cuvintele Dumnezeului Dimitrii ajută-mă. Și Domnul cel, a tot milostiv și atot puternic, a tot puternic, l-a ajutat pe Nestor, fiindcă prin puterea crucii l-a biruit pe păgân. Iată, prin această putere a crucii, și prin mijlocirile Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ne dăjdim să biruim și noi toate patimile, toate păcatele care ne îndepărtează de bunul Dumnezeu. Împăratul Maximian a puruncit slujitorilor, ostașilor, să meargă în temniță și să-l ucidă prin însulițare prin împungerea cu sulițe pe tânărul Dimitrie. Sfântul Dimitrie și-a ridicat mai întâi mâna dreaptă și prima suliță a fost înfiptă în coasta sa asemenea Mântuitorului. Apoi a fost împuns cu multe sulițe dându-și sufletul în mâinile lui Hristos, mirele bisericii. Picăturile de sânge care au curs din rările provocate de sulițe, le-a dăruit Dimitrie lui Hristos, cel care și-a vărsat sângele pe cruce pentru mântuirea noastră. Asemenea, Mântuitorului Hristos și Dimitrie s-a adus jertfă ca un miel nevinovat. A fost junghiat asemenea Mântuitorului Iisus Hristos ca un miel și ne învață și pe noi că numai prin jerfă, numai prin iubire și prin mărturisire putem să biruim patimile putem să ajungem în împărăția prea Trei. Tânărul Nestor a fost martirizat a doua zi prin decapitare. Iată, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a izvorât nu doar sânge din rănile provocate de sulițe, și a izvorât ulterior și mir, bine mirositor, iar prin mir, izvor de vindecări. Sfântul Mare Mucenic Dimitri este unul dintre sfinții vindecători de boli. La moaștele sale, prin milostivirea, prea sfintei s-au vindecat foarte mulți bolnavi. Hristos, izvorul vindecărilor, a revărsat harul său cel dumnezeiesc asupra lui Dimitrie pentru a ajuta și după proslăvirea sa pe toți cei aflați în suferință, sufletească și trupească. Sfântul Dimitrie a odrăzlit în Elada, așa cum, mult mai târziu, aproape contemporan cu noi, a odrăzlit și Sfântul Ierarh Nectarie de la Egina. Iată, prin purtarea de grijă a Preafericitului nostru, Părinte Patriarh Daniel, moaștele sale au fost aduse cu prilejul prăznuirii celor doi Sfinți Dimitrie, Dimitrie Martirul și Cuviosul Dimitrie cel Nou, acest an al mântuirii fiind proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre ortodoxe române, ca an omagial al tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor. Sfinții i-au îngrijit pe bolnavi și în timpul vieții, făcându-se pildă de iubire și slujire și jertfelnicie, dar îi îngrijesc în mod deosebit, după proslăvirea lor. Îi vechează pe toți creștinii, pe toți cei din biserica luptătoare, care se luptă cu patimile, cu păcatele, cu bolile, cu necazurile, cu încercările. Și ei ne învață că dacă au biruit în Hristos, și noi vom birui. Ne sunt pururi a prieteni și rugători. Sunt nedespărțiți de noi. Iată, ne raportăm la moaștele lor, Așa cum ne raportăm la persoana lor, închinându-ne la moaștele lor pline de har și de sfințenie, ne închinăm lor, fiindcă așa cum ne, când ne închinăm icoanei, nu ne închinăm doar icoanei, ci ne închinăm persoanei. Prin închinarea la icoană ne închinăm la persoana care este reprezentată în icoană. Icoana fiind o spre Dumnezeu, spre Maica Domnului și spre toți Sfinții. Așa ne închinăm și la Sfintele Moaște, fiindcă Milostivul Dumnezeu a revărsat Harul Său Cel Dumnezeiesc peste moaștele Sfinților. Iar trupurile lor sunt arvună a trupurilor pneumatizate de la a doua sa venire, de la parusie. De aceea, iată, toți sfinții și mai ales sfinții care au acest dar al vindecării de boli, cum sunt uh, sfinții Nectarie, Dimitrie cel nou din Basarabi, sunt atâtea mărturii, ale credincioșilor pelerini, care se închină permanent aici în catedrala patriarhală la moaștele cuviosului Dimitrie, care s-au vindecat de foarte multe boli. Deci, iată, în mod deosebit, Dumnezeu a dat darul vindecării de boli la câțiva sfinți pe care noi îi numim taumaturgi sau vindecători de boli. Printre aceștia, iată, se numără și Sfântul Ierarh Nectarie de la Egina, care a venit aici pe Colina Bucuriei pentru a împărtăși din harul pe care l-a primit de la Milostivul Dumnezeu tuturor închinătorilor și tuturor pelerinilor. De aceea, cu adevărat, putem spune. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Fie ca Hristos Domnul, prin rugăciunile Sfinților Împărați Constantin și Mama sa Elena, iată, avem această mare binecuvântare să ne împărtășim de Sfințenia care se revarsă neîncetat prin moaștele lor în Catedrala Patriarhală, pregătindu-ne dovniciște pentru anul viitor care va fi închinat Sfântului Constantin cel Mare și totodată prin rugăciunile Sfântului Cuvios Dimitrie Cenou, ale Sfântului Erarh Nectare de la Egina și ale tuturor Sfinților vindecători de boli, Hristos Domnul, ca un samarinean milostiv, să verse peste rănile noastre, unde lemnul mângâierii și vinul cel tare al Dumnezeștii sale iubiri. Amin. Stimați ascultători, am transmis în direct de pe podiumul amplasat pe esplanada Catedralei Patriarhale din București slujba privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir.